vinguts aquestes veus. número 54 des del 2014 estem aquí donc eh, aquest espai de reflexcció aquí, un espai de reflexió de daedat, de proporció de pensament crític, de fer aquest pas en darrere i pensar i de pensar les coses pels que també ve ben uts de les persones que estan parleen YouTube que no sé quan són, i que podeu participar a, a, a través del chat. I per bueno, les persones que potser no ens coneixeu a casa de l'Andaia, això és, un espai, és una un espai un centre cívic que està de gestió comunitària. Això vol dir que està gestionat per una entitat, de, de veïns, veïnes, entitats també del barri, i aquí, doncs, de forma comunitària i participativa, doncs decidim els continguts i les coses que passen en aquesta casa. I en aquesta casa doncs, fa això, des de la única cosa que vam penxar de fer aquest cicle de les veus, i aquí estem, ja, en el número 54. Uh, el tema de l'educació ja l'hem tractat tres vegades. També. Aquestes, en aquest cicle de xerrades. Però no és bo, eh? No. Potser hauria de ser més per la importància que té, efectivament. La primera vegada vam parlar del, des del punt de vista de l'educació formal i no formal. Bé, en aquesta unitat també hi ha, ha entitats que fan educació no formal i, a més a més, cas de l'Horlandai, una de les seves eh, arquitectes justament, som, no? a través dels tallers i de les activitats doncs, també tenim una funció educativa. Eh, després La segona va ser sobre la segregació, amb què vam, vam parlar de la segregació escolar. I, finalment, la doncs, doncs, de la participació eh, i la democràcia vindrà a les escoles a través d'un projecte concret i aterrat superar el territori que presentarà el Santi. I també, potser, una, una mirada més a un ocell, que és el que presentarà la Marta Comas a partir d'aquest llibre ocupes a l'escola, que jo us el recomano molt perquè fa reflexionar i dona els elements bastant curiosos i crítics no? sobre, sobre això, eh? sobre la participació a l'escola, tot i que també, també dona alguna recomanació a qual cosa. Doncs, no deixa de ser doncs, aquesta visió més optimista. Eh, Re, jo volia llegir per començar una, una, una, cosa que, una part del text um, del per què la, la rellevància de, de la democràcia d'una escola amb un text que recull a la Carta de Ciutats Educadores que en el seu primer congrés es va va ser a Barcelona i es va signar l'any 90. O sigui, això és un text de fa 31 anys, sí. I, per tant, doncs, i, i està molt bé aquest text, petit text perquè ve a dir que o sigui, això, no? el, el per què és important parlar d'aquestes coses. No? I entenem el dret a l'educació... Ho oh, llegiré a poc a poc perquè, perquè hi ha conceptes així a retenir. Eh? Entenem el dret a l'educació com a motor de desenvolupament humà, com a motor de desenvolupament humà, social i econòmic de les persones però també i de les comunitats, col·lectivament. I és un element indispensable per aconseguir un desenvolupament sostenible. a 31 anys, eh, això? ja es va parlar de la sostenibilitat. O sigui, L'educació és un element indispensable per aconseguir un desenvolupament sostenible, una ciutadania activa, per tant, eh, això, escoles per la per la, les escoles parla d'educació, les escoles parla de democràcia i una pau duradora. Cacio, és molt a fons és superprofund, el que el que el que es deia fa 31 anys en aquesta carta, no? Eh, i llavors, dit això presento ja el al Santi i la Marta. El Santi sociòleg, però ellíssim sociòlegs. Sí és professor de sociologia a la l'AUB i té tres línies de recerca. Una és la construcció d'entorns rompants educatius, per a qual cosa estàs aquí, però també gestió comunitària de la cultura, de la cultura per a qual cosa estàs actiu aquí, aquí a casa del Dall, que és el que fem, gestió comunitària de la cultura. I després dinàmiques de democratització econòmica. I la Marta, com és educadora, social, antropòloga, tot i que és profe de sociologia, o sigui ella és antropòloga, però, però, però, però, però bé, això és molt aquest llibre és prou antropològic, i és responsable d'Estudis i Recerca al Consorci d'Educació de Barcelona. Dit això, com han pensat la, la sessió? Primer, el Santi presentarà aquest projecte que en el bloc de les Veus de la República hem posat l'enllaç, no sé fins a quin punt us l'hem pogut mirar o no, jo que m'he mirat, està molt bé, vull dir, està superaterrat. Hi ha eixos, accions, coses molt concretes, molt aterrades al bar, ja s'ha I després la Marta farà una presentació més evoluçent. a volu-scent. més a més, suposo que hi ha a través de les coses que expliques tu en aquest llibre. I d'alguna manera també pots ja anar intervenint en diàleg en el projecte aquest aterrat. I això, és 15 de minut, 15 minuts, va bé? Sí? Va bé. Va. Per què? Perquè després preguntem, debatem i participem tots plegats, d'acord? Per tant, gràcies Déu. Marta. Eh, uh, moltes gràcies, gràcies per convidar-me, eh, um, moltes gràcies a les veus de la República, llarga vida a les de la República, que um, hem venit una vegada a la comunitari i tenir el privilegi de tornar a estar, eh, m'agrada eh, Com ha dit la Marta, eh, jo, jo vinc a parlar una mica del projecte que hem titulat Sarrià, barri adoblador, educació, cultura i territori, i per fer una mica de marc eh, de com ha sorgit aquest projecte, ha sorgit amb... Del treball eh, una, del treball en xarçaria seria l'expressió típica però de les converses agades informals entre eh, associacions de famílies d'escoles públiques del barri. Eh, en concret, hi ha un, un, una trobada de, de comissions de gènere d'escoles eh, públiques del barri de Quisarrià, que es troba aquí a la casa i que davant' la... una convocatòria que va senti per part de l'Ajuntament en línia en promoure projectes educatius en perspectiva comuniria en perspectiva territorial. algú d'aquesta comissió de gènere o d'aquest treball entre AfAFes va dir perquè no presentem alguna alguna cosa aquí. Era una convocatòria oberta, un concurs per mig no? recursos en un termini d'euros que a l'Ajuntament per als projectes que sortissin de sota del territori que presentessin un treball eh, en línia amb el que presentava Marta eh, quan feia referència a la Carta de Ciutats Educadores, un treball que eh, coordinés agents educatius d'un de, terri, del territori amb, amb perspectiva horitzontal i de treball en xarxa, o sigui, eh, vinculant... Eh, Política pública, però um, agafada des de baix, um, plantejada des de baix, projectada des de baix, de, de alguna manera. A um, uh, Catalunya tenim referents. Um, els plans educatius d'entorn van intentar promoure aquesta dimensió de l'educació en xarxa, el territori com a gent educadora, el territori com a espai en, en el que els diferents elements eh, articulen un discurs que ajuda a l'educació. I des de 2018 també tenim projectes com el que són l'educació de 160, promogut per la Fundació Bofill, i eh, el de, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica dins el Pla estratègic de les forma Ciutads de l'redia amb disposicions cap a la necessitat d'aquest tipus de eines, intervencions, estratègies i, o, o programes. Nosaltres, amb la idea aquesta de promoure consciència ciutadana respecte al caràcter educador de l'entorn urbà, Vem aterrar el, el que són aquests principis globals amb unes línies de treball que per una banda treballen en el que és la participació cultural i la cultura de la participació amb, sobretot fora de l'escola. O sigui, o sí sigui que podem dir que el, el, el, una de les dimensions un dels focuss d'aquest de, de Projecte, és entendre um, les escoles com a protagonistes, però pensar-les des, de, des de què podem fer els, els actors que estem al seu voltant. Um, Creiem que és important pensar en la participació cultural dels infants. Eh, és una cosa que no, que no tenim present quan estudiem la participació cultural ciutadana. Eh, les enquestes que es fan de participació cultural eh, tendeixen a, estar, a ser educocèntriques i pensar que era una, una ocasió per eh, donar-li una, un, una rellevància. Parlar també de la presència dels nens a l'espai públic eh, és un dels de objectius que, que ens hem plantejat. Um, seguint aquestes idees de la ciutat dels nens que ha pogut haver començat el Fernando Totonso. Vam recollir iniciatives que ja estan en marxa al territori, també és la, la comissió de, de camí escolar o de, uh, camí escolar verd que passa per aquí, el carrer Jardim que coordina actors del territori que ja estan preocupant-se per eh, partir les ciutats, fer-les més amables, fer el barri més, més acollidor dels nens i, eh, en, en definitiva, donar, aquesta, eh, donar un eix d'importància a l'arquitectura educativa del territori eh, com un motiu que fomentaria una una participació inclusiva, una participació um, um, comunitària i, i viva. Me'n vaig al, a l'element comunitari, diguem-ne, al projecte. Aquí, com ha dit la, la Marta, estem en un espai de gestió comunitària i que Casa del Bandai estigués al darrere de fer una mica d'antena entre AFAS i agents educatius del territori ens semblava... A, molt oportú i és una mica el que hem intentat vestir el, el pla d'acció que acompanya aquest projecte. Abans de que us expliqui el pla d'acció, em talles quan veig que, que, que m'ha treballat massa, um, us parlo, parlo d'un petit, petit, um, petit esbòs de la diagnosi um, del territori que vam fer um, abans de, de presentar les línies d'acció. Bàsicament, nosaltres destacàvem que som un barri on l'escola concertada és majoritària. Un barri amb una població escolar molt grossa, molt àmplia, amb una alta concentració de centres educatius, amb la més elevada de la, de la ciutat, amb, si, si preferim anar a tot el districte, però que es composa majoritàriament de centres eh, Consultats. i aquests centres consultats amb, amb honroses excepcions i sense poder generalitzar, perquè el sociòleg no ho ha nit de massa, sí que tenen un model de relació amb el territori que tendeix més a la, a la idea d'escola fortalesa que a la idea d'escola um, comunitat amb, amb, amb, amb intercanvi i amb el territori. Um, aquest era un dels, dels motius que posàvem en l'inici el nostre diagnòstic educatiu del territori. També aquest, um, aquest, aquesta idea de que la relació entre el model educatiu de segons quins centres i el territori um, és, és mínim, Um, es, es contrarrestava amb unes escoles públiques que dels municipalniciss del Rwandai constituïen a mi, um, que han estat actives en, en participar de, de la dinamització popular i comunitat de, de les festes del barri i també d' espais com com és aquesta casa al Bandnda. Um, davant d'això també apareixia, o al costat d'això apareixia um, que aquestes associacions de famílies d'aquestes escoles públiques que he citat um, identificaven una necessitat comuna que era l'absència de places d'oferta uh, pública de secundària al barri. Uh, aquesta absència de places d'oferta pública de secundària al barri té moltes explicacions, uh, és complex abordar i creiem que era una cosa que aquest projecte havia d'abordar perquè creiem que hem de saber per què en tenim per què no tenim un institut públic al barri, amb sis que hi ha explicacions tècniques que, que, que segur que n'hi ha, eh, que, que ens ho facin saber, i per què, eh, quines conseqüències té això en, en termes de per la vida dels nostres joves? Això era un neguit que els pares de primària, els pares de les escoles públiques de primària, vam posar de relleu i de fet vam demanar Um, uh, hi va haver una petició um, a, a, a, a que un gent com Oscar Reu-Perdai um, pogués articular um, la, la demanda d'aquesta oferta pública de secundària. Uh, això per una banda. Després també hi havia una, una, una, un dir, bueno, tenim això, que és el nostre territori, que són les nostres condicions de diagnòstic i també veiem que hi ha um, neguits compartits que tenen a veure amb en innovació, en pensar la innovació pedagògica amb una òpica comunitària que tingui en compte les desigualtats socials i que tingui en compte la, la, les dinàmiques de segregació que, que, que nosaltres hem de tenir presència, que, que en aquest territori són eh, visibles de manera quotidiana. Dit això, em vaig una mica explicar-vos els eixos, així a, a grans trets, Uh, cronològicament, el projecte està pensat per abarcar-se des d'aquest octubre, que comencem a fer unes presentacions, fins al març de, de, de l'any del ve, o sí sigui, que És un projecte d'acció, de recerca a acció, centrat en, en, un, en una temporalitat molt concreta. També disposem d'aquests diners que he citat el, el, el, a l'INICI, que serviran per contractar una, un, un parell d'empreses constructores que ens acompanyaran en el procés de diagnòstic i de posada en comú de propostes. Durant octubre fem presentacions tant a, a escoles com a, a entitats que poden formar part de... De, del projecte. Un... M'he deixat, deixat una branca important, que, que és... Um... Tenim la pota de les escoles, tenim la pota dels de, de reptes del territori uh, pel que fa a secretació, que fa manca d'oferta pública, i una altra característica d'aquest territori és que hi ha una oferta molt gran d'activitats uh, extraescolars i d'aprenentatge informal, informal, o informal no arreglat, no formal. I creiem que aquest projecte havia de servir també per reflexionar, diagnosticar, ordenar, programar propostes pel que fa a la connexió entre centres cívics, biblioteques, Uh, però també a espais d'expressió autística espais, amb, amb les diferents entitats de, de formació no arreglada que hi ha en el territori i que tenen molt d'importància. Dit això, me'n torno al, als eixos. Un primer és de donar a conèixer el projecte. Un primer moment de donar a conèixer el projecte ara a l'octubre dedicar el novembre a fer un diagnòstic participat acompanyat per aquestes empreses que, especialitzades en participació ciutadana que tenen la participació d'una manera multicanal i multidirigida, o sigui, amb, amb diferents espais per diagnosticar la nostra realitat. Un, una fase d'anàlisi que seria el mes de desembre i el, durant gener i febrer en fer un retorn i proposar vàries taules. Les taules es concreten en, en eixos que, que són tres grans eixos: un eix sobre educació al llarg de la vida on entraria tot el que és la desperstat de l'educació pública a sarrià i, i la relació entre la connexió del sistema cultural i el sistema educatiu. Um... Aquí és on parlaríem de la lluita contra la segregació escolar al barri, l'oferta educativa pública, però també parlaríem d'aquesta interacció entre els contextos educatius formals i les manifestacions culturals que es donen al territori. Un segon eix, que seria un eix més arquitectònic, també podríem dir el dret a una ciutat educadora, que és aquest dret on parlem del de... territori i els seus recursos com a agents educadors i... i i en on entra també la, conexió, la dimensió educativa dels equipaments culturals, eh, la gestió comunitària de la cultura com un aspecte important a ser reconegut també per les escoles, perquè hi ha també la dimensió tractar que eh, la complexitat que té en tirant davant projectes com Casa Orlandai sigui compresa des des de les escoles, entesa com una riquesa que, que aquestes escola guanyar i la part més de recollir l'arquitectura educativa i sociocultural del territori Calicomèdic. Finalment, hi ha un tercer és, que diríem Educació per la Democràcia i la Participació Ciutadana, que és un més aviat un eix de reflexió sobre els reptes actuals de l'educació, la cultura de la pau, Um, què passa um, de, què vol dir educar un um, entorn eh um, tant um, fluats eh uh, sistem com el que estem un divís. Jo parlarem segurament amb com um, um, parlem de participació dins de escoles i, i, i què vol dir això? I, i, I aquestes serien els tres eixos que que que sobre el qual uh, està bastit el projecte d'Úbida al llegir-lo. I també venia a les presentacions, ja venia les taules de diagnògica i després de retorn que es faran d'aquests mesos. Moltes gràcies. Moltes gràcies a ti. Marta, el teu, teu torn, vols ser de partit de la partitela, eh? Ja no. Sabeu què em passa? Que jo vaig escriure aquest llibre, després d'escriure una tesi, després de fer de tres anys de recerca, sobre l'arela de les famílies. I doncs, va dient coses i se'n va acumulant aquí tota una llista de coses que voldria explicar. Penso en 15 minuts, en 15 minuts. Això no ho diguis. Vaig, o sigui, vaig escoltar i vaig dient això aquí no puc entrar, aquí no puc entrar. Entraré una mica al llui i ja està. I després hi ha de... després hi, anem, hi ha temps i hi ha Jo penso que també la proposta que jo em poso eh, i la proposta que hi ha aquí amb un llibre que, algúdament, és com una mica transgredesó, li vau posar aquesta portada, una mica no? com un crit una mica més antisistema, un cop bancat. El que intenta és fugir del políticament correcte i fer una mirada des de la política, que és aquesta que ens esteu proposant, fer una mirada també des de la filosofia, no? del sentit del perquè què se'ns a l'allò que ens expliquem. Però després té una cosa que a vegades ens n'oblidem i amb això doncs, he equipat els meus mestres i les meves, les meves referents, com una Marina Solidaritz o el que sigui, que és una mirada de classe. No? I, I et surt aquí la mena marxista. I tot el rato és... Mm, a tot això que estem parlant, qui participarà? Qui vindrà? Vindran els llicenciats o vindran les senyores immigrades que acaben de rebrejar i acaben de fer una fotografia a l'espai? No? Qui vindrà? qui seran els candidats? No? I, i, I la mirada de classe és el que a mi em va portar també a plantejar eh, que està molt bé aquesta filosofia del comú, però a vegades té perversions. No? I, I jo doncs aquí vaig posar com pulles, no? que diu «Ui, els riscos liberals del comú, no? atenció, que no ens passin certes coses». No? I, I ara podríem parlar de moltes coses, eh? podríem parlar eh, o sigui, aquest llibre i les meves reflexions van... Em pregunto de qui és l'escola, amb un sentit de qui se n'apropia, perquè per tu tenir ganes de participar amb veu, amb una veu amb capacitat d'agència, no? perquè si hi ha gent de canvi, t'has de sentir responsable, motor, i tu has de fer teu. I Llavors, eh, els alumnes, l'escola és dels alumnes, l'escola és l'escola pública, no? l'escola de l'educació. No? i decideix pel pla d'educació. Les direccions a les escoles. A l'escola concertada, per exemple, molt sovint les famílies les tracten com a clients, les famílies estan convidades o com que paguen i han pagat el servei. No? L'altre dia, per exemple, hi va haver una frase que em una frase que... Molt... Em pensava, mira, aquesta sigut per la meva tesi. A Barcelona enguany, cinc escoles concertades han passat a públiques, que eren escoles concertades que estaven en una situació doncs, de poca sostenibilitat econòmica, que funcionen bé perquè a les zones on eren, que era l'Eixample i una espàcie de Pella, que era l'antiga Laborell, per exemple, eh? han passat a públiques perquè faltaven places públiques i s'ha fet aquest espai. Eh? I un dels pares d'un AMPA d'una d'aquestes escoles el primer dia de curs, no? quan el anar a els polítics, la presentació i tal, li va dir Ostres, estic tan content, com a pare, perquè he passat de ser client a ser propietari. Jo no? vaig pensar, ole, ole, tu, com a pare, què t'ho no? L'escola el... és de tots, soc ciutadà, l'escola és de la ciutadania, l'escola, com a bé comú, també és de les persones que paguem impostos i que ja no tenim fins a l'escola. No? I això també és molt important recordar-ho. O sigui, a tots ens, ens, ens concerneix que l'escola sigui bona, perquè de l'escola depèn, tenir un futur, una societat educada, no? una societat educada per una pau durable, com deia la Carta de Ciutats Educadores, i ara diríem per un, per un planeta que no, es, que, que no col·lapsi. No? O, o sigui, per això és tan important, encara que no tinguem nens a l'escola seguint en manifestacions, Uh, SOS, Escola Pública, tal, no? També hi ha una carta molt xula de, de la primera Escola d'Estiu de Rosa Sansat, que diu tot això de l'educació com a bé comú ho encarna l'escola pública. Jo aquí també reivico l'escola pública. Eh? Tenim una, una, una apuntació molt important d'escola concertada, però l'educació d'una escola per a tothom, on, on, on totes les famílies hi siguin convidades, on hi hagi segregació per un tema de cogotes, per un tema de religió no? o com som laics, Això és a la pública. No? mica també aquesta reivindicació d'allò públic com un espai comú. No? En aquí una de les si ho vaig fer com unes mirades caraades eh? des de la política, des de la filosofia, des de la, la, la, això, no? la identificació de la classe social, eh? això de les classes treballadores com hi arriben, això només va adreçat eh? a les classes... Eh? les classes eh, més ben benestants, a les classes més formades, que a vegades ens movem per lo comú i en realitat hi ha una vocació una mica de seguir fent com una capelleta. No? Aquesta frase tan bonica d'allò que és la comunitat té un perill, que és un perill d'encapsular-nos. No? I que, que bé que pels que són perquè sempre som els mateixos, són mm. els que som com jo. I a vegades els que som com jo acaba sent una societat una mica excluent. No? I, I parlar de lo comunitari, Eh, s'ha doncs, de mirar des de totes les dimensions. No? També se li ha de mirar a la cara i la creu. No? Una comunitat una comunitat que aquí hi entra, no s'hi sent convidat, a dir-me si casa o l'endari. Tinc buscadona i és un lloc gestionat en comunitat. Qualsevol que passi pel carrer ho notarà. No? Hi haurà com una era de família que dirà no és que aquesta no és la meva casa. O sí? o potser creiem que tothom ho digui, aquesta és la meva casa. No? Això és complicat, eh? perquè com que el comú, jo aquí ho explico, ve de una definició d'una economista, que és l'Ostrum, no? que és la que teoritza sobre tots aquests béns comunitaris, que són les pastures. No? Ella fa tot una anàlisi dels, dels camps, on passen els els xais, no? els transumanys i els dos comuns, etc. És tota una riquesa que és pública però no és de l'Estat. És de tots, no és privada ni, ni estatal. No? que És això, el comú. Que és, que és allò que ens concerneix però que l'Estat no hi ha posat la part encara. No? I, i, I és aquí on ens movem. No? En aquest espai, Joan Sobirats diu l'interès del comú és en allà on l'Estat ens deixa el descobert. Quan, quan aquí per exemple, hi va haver aquella crisi de retallades tan forta, 2008, l'Estat ens va deixar el descobert. Les nostres escoles públiques estaven tretes una merda. Les famílies es van arremengar amb una pulsió de lo comú i van dir que això també és nostre. I es van posar a pintar a les escoles, amb els llocs, o van fer recaptes o van comprar llibres, o van posar pissarres digitals. O van, no? Allà on l'Estat ens deixava el descobert si posem les olles comunes, les olles comunes de Llatinoamèrica, totes aquelles senyores que estan fent olles comunes, és, allà a l'estat del minestar els deixa el descobert, perquè no està ni, ni desplanat, no? allà troben l'esquietja. Uh, hi ha un debat aquí, que és um, és més fàcil. Tens uns altres... Sí, no? Jo que he fet tantes entrevistes a, a famílies que s'han remangat, aquí a les Illes d'Alears, allà hi ha uns més rics, allà hi ha uns més pobres, et diuen és que com que no ens ho farà ningú, o ho fem nosaltres amb ningú ens ho farà. No? Hi ha qui diu, per exemple, un autor, que, es troba, que és el que parla de la postdemocràcia, i diu, ojo, que s'ha de seguir fent política perquè si tots diem l'Estat ens deixa el i ens ho fem nosaltres, arribaríem, ara em fer caricatura, al eh? home school, no? escolaritzant a casa, ja m'ho faig jo, com que no m'ho ell diu, què has de fer, fer-ho tu o anar allà a carrers i posar-hi en cartes? Si vols moure políticament el sistema, a part d'estar mobilitzat per fer-t'ho tu, posa pancartes i canviar el sistema, perquè el comunitari acaba sent una mica pòmoli, no? perquè ens ho fem nosaltres i nosaltres ja estem coberts i no anem a canviar el sistema. Bé, una mica la meva tesis va de, de veure fins on els moviments de famílies comencen pels meus. Alguns, amb aquest exercici de fer-ho pels meus, acaben agafant musclas i ho fan pel barri, alguns agafen encara més buscle i els agafa com el, el, el cuc perquè saben més coses del sistema i diuen que doncs, ara anem a canviar el sistema no? i es mobilitzen doncs, pel tema de les proves de competències bàsiques o pel tema del que sigui, cada eh? vegada vegades pel tema que sigui, però estan més mobilitzats no? i acaben fent política. El que jo dic és la gràcia de tot això és que el comú ens dona com un... ens exercita a fer assemblees, a posar se d'acord, escoltar totes les veus, a la veu a els que no la tindrien, escoltar tothom, a posar cadires... No? Això és el comú ens exercita, ens dona múscula organitzatiu, pràctic, que, que també és important no només moure'ns en el pla de les idees, sinó dels fets, no? i les ampes fan això, que fan possible coses, generen pràctiques. Des de les pràctiques que canvien estats del sistema, per exemple, no? maneres de fer, maneres de pensar, hegemòniques, i això dóna muscle. i el que dic és que el valor de tots aquests moviments de famílies al voltant de l'escola no és que siguin mega disruptius ni mega organitzats, ni que, siguin, que estiguin sempre allà ben i ben, és que són moviments de baixa intensitat. no s'estn jugant la vida, però hi posen molt, Estan sempre disponibles i estan molt conscienciats no? i acabant veient l'important que és doncs, això. Un 54, veus de la República, petitona, silenciosa... Però la pluja fina, no? Que acaba sent una pluja que potser és capaç molts. moltes coses. I, de mica, aquesta reflexió creuada per moltes altres reflexions. Eh? La reflexió de què passa amb les famílies realment de classe treballadora, les 9 que no són mai a les Ampes, com les convoquem, com fem que també se sentin de l'escola i no se sentin estrangeres a l'escola. Com des dels equips directius a les escoles fem que aquesta escola sigui una escola realment democràtica? No? Com, com abandonem una idea de mestre, que sempre el mestre sempre està educat, no? com el boni vermell. Això em fa sí, això no. Heu de posar tal, no? les vàteres, no sé què, el menjar... No? Heu, com, com des d'aquesta veu del saber de l'escola, dels mestres, no posem sempre la família en el banc dels d'acordaments perquè les famílies són sòcies en el negoci d'educar. Elles també eduquen molt no? i tenen uns sabers que els hem de portar a l'escola, els hem de donar de veu. Al final poso tres propostes. que un ajustament és comptar amb les famílies a l'hora de pensar en l'oferta educativa, en la planificació educativa, perquè són les que fan barri. Les famílies del barri, la gent del barri és la que sap el que del barri. No? Quan hi ha debats d'aquests de... Tenim més instituts d'escola, sí, no? doncs les famílies ja de ser. Convocar les famílies per parlar del sentit de l'escola, de què s'ha d'aprendre l'escola, el debat dels continguts. Ens convé que l'escola parli de sostenibilitat, d'història democràtica, de què va passar durant el banquisme? No ens som els, les famílies són els ildradans, és l'entorn. No? El, el, el que es treballa a l'escola no és patrimoni només, d'algú que decideix com es fan els currículums, no? quan treballem per projectes, quan fem projectes d'aprenentatge i servei, són aquests moments que esclatem l'escola i aconseguim que parlin de, de, de continguts rellevants per les famílies i els nens d'aquella escola, continguts aterrats. I això ho han de poder discutir també les escoles. No? Hi ha com un tabú de, oh, els pares no hi entrin a parlar d'un segons temps. Pues si s'ha citat, pues si si he si, és un tema més interessant que ja, que és d'aquest de, de parlar d'estaola, no? que sigui rellevant per nosaltres stemics. I tenim un nou de la jo crec que haver he dit tres coses de, com exercicis que podrien fer, que és aquesta de deixar de veure les llunyoses d'ac dels, dels aprenents. Aquí els els amics aquests d'Avic el Collet i el Tor, de Girona, que fa molts anys que parlen d'escola democràtica i si voleu saber coses d'escola democràtica, són uns referents que fa molts anys que parlen d'això. S'han inventat un concepte que és el concepte d'habitant-se, que és fer una escola habitable per a tothom, no? que tothom s'hi senti com a casa. I és governant-se, que tothom mani a l'escola i també habitant-se, que és les entrades... Ara en el Covid ens ha mirat tot gaire. Si sí, no tinc ganes de parlar d' justament, prou mascaretes, prou, prou traveses esclaues. Ja volen que tu estem, perquè, Porque perquè el virus i és, és. Virus és. Però, que les famílies no puguin entrar als espais escolars, que no puguin fer la, la, no, totes aquestes comissions mixtes presencials que traien, les sessions horaires, o les comissions de patis, eh, sí. Sí, la sortida de l'escola, no? Aquelles escoles tan boniques que estan els nens també a corrent i els pares i les mares ho estan allà tramant dos coses. I el que és perillós és que com que les profes a vegades es pensen que estan tramant coses, els està anant molt bé que tot sigui virtual, perquè ja he generat una distància... No, ara faig caricatura, però... però hi ha una mica de veritat. O sigui, hi ha un col·lectiu de mestres i de directores i directors d'escoles que diuen Oi, que em deia saber que ha tot ara perquè, no? perquè ens hem vist poc amb els pares i les bares, perquè els nens estaven distanciats, perquè a pati hi havia nenos baralles... S'ha perdut la participació democràtica, que sempre és discrepància i sempre és lliure. I clar, això pues, pues, has de tenir ganes de recuperar les veus, que fan i Una cosa que jo vaig fer quan vaig estimular aquest llibre és plantejar-lo com una guia de lectura. O sigui, vaig pensar, per una educació crítica, per un pensament crític sobre l'educació, per un pensament crític sobre la comunitat, eh, què s'hauria de llegir? Jo penso, s'ha de llegir Mark Nausman, s'ha de llegir Enric Giroud, s'ha de llegir CEMET, s'ha de llegir Bauman... Clara no us posareu tots els mestres a llegir tot això, que és un Jo ens vaig pensar, va, la meva contribució és passant una mica per un primer, la part que se llegit, eh? que és una cosa. Sí, sí, sí, sí, sí. Són els autors passarem sí, sí. pel poder perquè siguin legibles. I faci el ex, i llavors doncs, tens això, una mica de cauta de Ciutats Abundadores, s'ho fa molt una mica de tot, i ja et fa una d'una doncs, mica uns autors de cançalena. Bourdieu, Pierre Bourdieu, la reconecció social. Districció. Sí, sí. Districció, no? Tots aquells que t'alerten de i que l'escola no estigui repetint sempre... Més per uns i per uns pels altres. Què passa aquí, no? Doncs, una mica aquesta trió d'autors. Jo m'hi vaig posar una lleu, aquesta estona. Bé, bueno, doncs... Uh, no sé si volem intervenir, si algú fa alguna pregunta... Jo tinc una pregunta, que així trepo si us sembla, sí? No, uh, Santi, i... Bueno, i també, ha, eh? O sigui, el projecte aquest t'han presentat, el Sarrià, el Ocadó. Seguim que Se ara quedem tranquil·lats, eh? Creia, altres. realment ens preocupem amb el comú quan l'estat d'interès. Estem vient, o, o és que heu arribat a la conclusió de que Sarrià no és un entorn... No sé si és arquitectònicament. Prova educador, com per Ara, haguem de a la mangueu, no ho trobo a la mangueu. Jo no estic això, És a dir, Me'n entenc, no?, és a dir, si, si agafem sols i agafem L'Estat no intervé, l'Ajuntament no intervé, o no en el que diu que se n'intervé en el barri, per tant, el barri no és provocador, per tant, les famílies, les AFAS, les escoles, Caso Blanc i més entitats ens arreglem en per compensar aquesta mancança? És això? No. No és a això. No. Està bé, està bé. A resposta a la resposta políticament incorrecta. seria que no. De fet, eh, si pensar en un barri peat, pràcticament peatonal on jo, perquè els meus fills eh, els deixo anar tranquil·lament. Aquesta no. em sembla a la franja més alta de, de, de facilitats arquitectònics. Um, això em porta una mica a parlar del que la Marta ha repetit, aquesta idea de neoliberal de, del comú com a substitut l'administració pública quan aquesta se retona. Jo crec, i, i això també és un debat d'aquí, de, de, de la casa sí. i d'altres, sempre és com gestió de gestió comunitària o, o, o, o de gestió col·laborativa entre entre jo crec que hem de reivindicar la professionalització d'aquesta tasca d'interacció participativa entre agents de diferents barrets, entre agents que, que, que han de moure's entre... Una, el, o sigui, el treballador cultural, el treballador comunitari, aquest treballador social que es mou en l'àmbit de, de l'educació, però també de la comunitat, és una que s'ha de dignificar amb recursos, en sosteniment i en professionalització. El que hem aconseguit amb aquest projecte són 10.000 euros de l'Ajuntament que van en la línia de promoure l'entorn i la ciutat i Per això parlem de connectura educativa, perquè entenem de la convocatòria ens demana però jo crec que eh, aquí estem, eh, hi ha un concepte que és aquesta, aquesta eh, que és aquesta minicitat tàctica de, de les entitats eh, socials. Minicitat tàctica què vol dir? Que si nosaltres com a entitat veiem que perquè tinguem recursos per fer una cosa que de, a, a, que nosaltres tenim necessitats parlar de l'oferta o sigui ben una mit de l'oferta de l'Institut Públic de Sarrià que és una cosa que no sabem ja a qui no porta truccar perquè trucat a vaes i no, no sabem com, com desencallar-ho. O, o el tema de, de, de la mar de velocitat com la pandèmia ens ha, ens, ha infectat, ens ha impactat a les famílies. No només pel fet de no poder entrar a l'escola i això fer-nos pensar, Quin és la nostra p proppia l'escola sinó també per el sentit de l'educació quan pisca amb l'aprenentatge de continguts que passava a ser una cosa que gestionàm els pares a casa amb, amb, amb totes les, les dificultats. dificultats. Això que vull dir mimicitat ràctica si l'ajuntament ofereix un projecte de territori educador ah, cap allà anem. però intentar por boca. O sigui, hi ha un, un punt daprofitar. Um, I per l'altra banda, um, professionalització i recursos perquè um, quan més complexes es fan les societats, més amb um, um, treballadors interdisciplinaris capaços de vincular cultura, art i um, de treballar en, en, en, aquesta, en, en aquestes zones grises amb diferents barrets necessitem per, per entendre'ns per, per coordinar-. nos quan, quan em vaig estar parlant, ha... quan has dit del diagnòstic de Sabià, el que destaca més és que tenim molt d'escola consultada, he pensat, vaja reto, eh? O sigui, en la meva en la meva recerca, les sabies que estan a la porta, que no entren a formar part dels falliments, que no s'impliquen, que, no... que ens preocupen, sempre som les famílies menys, no? amb menys recursos, amb menys formació, amb menys coneixements del català, amb molts vagatges propis, però que no computen en, en, el, en els valors que hi ha fins aquí. No? Aquestes famílies són les que ens queden a la porta i jo hi dedico moltes pàgines a dir com, com ens adrecem a aquests famílies que se senten estrangeres. Tant si ho som com si no, eh? perquè a vegades és un problema de classe. Però poden... I en aquí el repte, jo penso, és com impliquem a totes aquestes famílies que entenen educació com... No? Que no, que compren educació, però, però que com que han pagat no els hi calen amangar-se, que no entendrien anar a fer... Els no dos fèiem el dissabte ecològic no? i anàvem allà a fer... a, a desgrossar... Doncs pues no sé, si les famílies no es veuen concertades... Ara estic en, un, en una generalització molt volenta, eh? però... Uh, si estem que l'escola va ser escola de ciutadania, si estem dient la cara per les ciutats educadores, per una pau durable, per una gent solidària, mm. Uh, mm. per un cas sostenible. problema insostenible, tenim un repte de fer tot totes les famílies cap a aquest barri educador? Mm. Sí. I no només això, o sigui, que, o sigui, això sí, però un altre repte que fusionant el vostre projecte i el teu llibre una cosa que a mi Ah, em va fer reflexionar moltíssim, és que heu pensat com aquest projecte ah, inclourà a tot tipus de famílies. Perquè, o sigui, una cosa que porta el teu llibre és que ah, portem molts anys de democràcia, d'inversió en el públic, sí? i, en canvi, ah, quan s'apropien de lo comú, algun, hi ha famílies, com que no totes les famílies participen perquè algunes no poden, perquè han d'anar a treballar o perquè hi ha un problema amb la llengua o altres no, al final acaben ocupant al comú una tipologia de famílies i a l'hora de la matriculació estan ocupant unes escoles i continuament hi ha segregació perquè, a més a més, fan una pressió política i tenen força. I Serrià és un barri amb famílies amb molta força política, no? Bueno, política en el sentit no d'un partit polític, sinó de pressió de lo comú. I de totes les escoles que has dit, per exemple, no has dit una, que potser és la que està més segregada, sí, en el barri. Llavors, com integrem? les famílies d'aquesta escola, que acaben anant... Quan Sí, que ell no l'ha anomenat, per exemple. No? Aleshores, és una... O sigui, que em sembla tan apassionant, no? que ara jo ja no soc mare d'aquest barri, però m'apunto la idea de la Marta de que els impostos, no? De... O sigui, que hem de continuar... Exacte, hem de continuar lluitant per... i que aprofitant que som aquí, que aquest projecte és molt interessant i que la Marta aporta aquesta visió molt interessant, ho heu tingut en compte? És la meva pregunta. I el que t'és, i per dalt. Exacte, el que tu has dit, per dalt, sí, sí, i ara jo portava l'altra repte. Sí? Per què? Perquè hi ha aquest perill que les, es... la, les famílies que van en aquesta escola, no, en el Poeta Folls, no participin i que aquest projecte el que acabi és aportant més segregació. Bé, bueno, ho, ho plantejo, eh? No ho sé, és una reflexió. T'has quedat així. Vinga, um, hi ha un detall que m'ho ha fet fer perquè <susurra> hem filmat de Salvia. Ah, perquè no és Sant Gerard. Hem centrat el projecte ah. en el barri, esclusivament, aquest... Um... Les quatre amb les que estem treballant són Dolors, eh, vale. Costa Lloyera, Tàl·lel i... Val, i... val, val, val. Aquest uh, era la, la, el raonament que vam fer en moment de centrar. Però clar, sí, per, per això dius que no hi ha instituts en aquí, perquè els sí, instituts estan a en a l'altra cantó. Jo sóc, jo sóc a, un, a, un, a un barri que vaig anar mm -hmm. al altres sabats. I, I per nosaltres tot, mm -hmm. és, és una decisió i per l'Una Vista, si vols Val, mm. val. Va. Podríem canviar l'institut, doncs posaríem a la. Val. No. Hola, sóc el Parc de la Corresta, el que passa és que un projecte que tenim a la Corresta a través de l'organització educativa del Consell de Barri. Eh, llavors, em falta, ens falta un, una mica com un punt que no que no n'heu parlat cap a tots dos, no? Que és, què han de dir els nens? Què han de dir els joves? Què han de dir? Perquè em sembla que important als alumnes... Eh? Eh? important no és eh, què passarà demà, sinó saber eh, que després de tota l'educació d'aquí els 10, 15, 15, no? aquests nens estaran formats, estaran amb amnitats, amb democràcia, amb... amb amb amb comunicació, etcètera, amb cultura. I llavors potser ens lleguem una miqueta a aquests alumnes i d'aquí 30 anys no faria falta projecte ni... No sé si no m'ho entès. Faltava aquesta part de, de la jornada. Ja, gràcies per la pregunta. De fet, una de les coses que ens va sortir quan veu que va presentar la proposta de l'Ajuntament, la aprovació, era que era totalment adultocèntrica, la manera com ho ha el projecte. I, de fet, ara, ara comencem a treballar amb les direccions de les escoles per pensar en quina participació infant... dels infants fem i d'aquesta manera tenen un propi departament des de de des de un 25 en el diagnòstic d'aquests tres àmbits de de la al barri quin el diagnòstic de la participació eh, cultural de l'espai, o sigui, algun que un banc que els hi agrava. I amb això comptem amb el suport d'aquestes empreses eh, que ens acompanyaran al llarg del procés i que esperem arribar a modular el discurs de manera que, eh, i a pensar la participació, amb els codis que, que facin a, a, a, a, a, a aquesta temàtica amb, amb digerible i, i, i amb, que promouï um, un um, regret. De la, de la població infantil. Com tu dius, és molt important que, que, que tinguin un paper protagonista. Marta, no si sé. jo, no, jo parles dels alumnes o no? L'escola hauria ha de ser dels alumnes. I jo, sí, jo penso que realment els alumnes, hi ha molts alumnes que, que són entenen del... O sigui, que a l'escola és on volen dir més coses. O sigui, Uh, no? i d'aquí hi ha moltes cestes. I... <ríe> és... mm... O en sigui, allà on els alumnes avui dia, eh? en aquestes escoles públiques que estem citant, en aquestes escoles que coneixem, moltes escoles d'homes, escoles de transmissió d'escola activa, escoles que s'ho estan repensant, etcètera. Mm... Jo crec que fa molts anys que les escoles Uh, els divendres o els dipars o algun dia que sigui fan rotllana, okay. els nens saben que, que no passi tal cosa que digui a l'Assemblea o al Consell, uh, moltes escoles tenen delegats. A primària, segur, moltes escoles uh, saben no. A secundària, potser no tant. I el gran repte és, si els nens i les nenes d'aquestes escoles que han après a parlar i a escoltar-se a l'escola i han fet pràctiques de democràcia a l'escola, ells, Mm, han entès també o, o han vist dificultats o s'han sabut posar la pell de coses que passen fora. O sigui, la democràcia real no només és que em deixin dir, que això els nens d'avui en saben molt. O sigui, totes les pedagogies actives donen agència als infants no? I, els, i els diuen parla, xerra. I ells estan allà disposats i tots amb la matxacada de tard. Um, però la democràcia no només és dir és, és saber què passa al teu voltant i és posar-te a la pell dels altres i és pensar que perquè tot vagi millor tu segurament no de tenir tants privilegis, és pensar-te des del privilegi. I això és el que no sé si fem tant en les escoles. No? I, I el problema d'unes escoles molt homogènies, jo també soc part de ser real, de i si sí, perfectament és el que parla, o sigui, eh, els meus fills i les meves filles no, pues segurament van saber que hi havia nens i nenes pobres o situacions complexes perquè jo vaig entastar el meu ofici perquè em feia a portar-nos a altres si no Ells no, no hauríem viscut això, no? I, i, i era difícil. No? I llavors, com fem una democràcia real? en aquests mons de Mongólla. O sigui, a part de fer una proposta adultocèntrica i donar la veu als infants, els donem la veu perquè vull més això vull més d'allò o perquè entenguin realment que hi ha vides d'infants molt diferents a les seves, vides d'avis molt sols, vides de... No? Bé, bueno, jo tenia aquí una frase del... De, jo sóc fan de l'enric i que és... Los doncs, viemos romperos nunca volen, de la pedagogia crítica, l'hereu de, del Freire... No? Aquest... I ell diu que mmm, perquè la democràcia sigui eficaç cal que les persones sentin l'existència d'un vincle amb els seus conciutadans. Sentir l'existència d'un vincle amb els teus conciutadans són tots els teus conciutadans, el senyor Caralba al carrer la senyora que em deia rentar a casa, el conductor de l'autobús... Eh, no? Aquest vincle entre els teus concitadans i que aquest vincle es manifesti a través de la vida comunitària. És a dir, els no? alumnes, els esticans, han de ser coneixedors que existeix un repertori d'organitzacions i d'institucions no lucratives on, poder fer, on podem fer coses amb els altres i que tinguin un efecte positiu per tothom. Això és, això és el més l'important d'una educació comunitària. No? D'acabar dissabte, a més a més d'anar al centre comercial, on allà estem bé, però, però hi ha una oferta que guanya diners, amb aquesta oferta també podem anar a fer coses a l'alcalde on fem demolidor sense guanyar diners. O podem anar a fer coses a l'hort del barri, perquè fem coses junts que ens enriqueixen com a persones si no és per donar-li un de lucre. No? I això de donar-li un lucre, anar-ho dilucidant. No? Bueno, jo penso que aquesta idea de, de donar la para als infants, però a més a més, fer-los viure experiències, tot el rato ho veig a la de i penso en l'Aprenentatge i Servei perquè hi aporten projectes d'Aprenentatge i Servei. No <ríe> I jo sóc fan de l'Aprenentatge i Servei també, perquè amb aquest tipus de projectes experimentem un vincle de conciutadania amb altres que potser no ho hauríem fet. Hi no? ha aquest projecte tan bonic, em sap, que em sembla que ja ho no? que hi ha al Institut Pedrà, no sé què hi ha, ja... Amb, amb la Fundació Social de Sant Joan de Déu feien totes unes lligues de futbol amb gent sense sostre. I jugaven amb ells de futbol, no sé què. També no tenien no més que això, eh? Però, clar, es posaven en contacte amb aquella gent, de cop descobria que, ostres, que si hi no, si ha en Suat, i després si no ens luitxarem. Si no o sigui, no només jugar a futbol, però de cop i volta tenien nom, passa la cop i volta a Pedro, i, no, passen coses. Però... O sigui, s'han de donar la veu, però s'han de fer més coses que donar la veu. Perquè, si no, aquests... sempre t'inspirats. Sí. Més com més coses, a dir. Mi... Bé, bueno, jo... A veure, si ho he dit tot, si no... Jo no sé l'escola, perquè porto bastants anys de Però jo em vaig participar quan es va començar a implementar els consells escolars, els anys... 80, eh, jo treballava de cordellà. Soc psicopatóloga i treballava amb el En aquell moment, o sigui, és que em sembla que hi ha dues coses. Per una banda, eh, la democràcia aquesta que s'ha de construir i que els nens han de petre i tal, hem de fer un àmbit petit perquè, si no, els nens es perden. Per tant, vull dir l'àmbit de és d'ambit prou bo. Eh, llavors, em sembla que ara quan estava plantejant, estava dient l'estament mestre i l'estament pares. És evident que eh, si el Consell Escolar s'ha si pares i mestres, sempre hi ha aquestes tensions d'aquests mestres som els que fem a la programació i sabem què de mestres, i els pares són els que sabem què han passat els nostres nanos i què eh, necessiten. Vull dir, I aleshores sempre els Consells Escolars acaben sent una cosa, diríem, de, de bralla, eh? de, de, de una mica, cada un a seves també, i finalment s'ha de llibre d'estatus que els pares tenen de pare extraescolar, les seves quotes, fan les seves coses, l'escola diu que li sembla molt bé, i va fer, o sigui, en definitiva, aquí, cadascú tira cada tal o Quan vam implementar els funcions escolars en concret, a Cornellar, que és on jo ja treballava, vam fer una cosa, es va fer una cosa molt interessant, i és que nosaltres érem un psicopedagògic municipal, no érem de la Generalitat, érem municipal. I eh, el que es va plantejar és que, com a psicopedagogs, intervinguessin o sigui, com a representants de l'Ajuntament de l'Administració Pública en els Consells Escolars. Això es va acabar, no va ser més perquè van desaparèixer els municipals que van tenir els EAPS, però per mi tenir una cosa interessant i és que érem un element de l'administració, un element extern, per altra banda, professionals del camp, eh? I en aquesta situació de conflicte, diríem, de dificultat, també hi havia els alumnes eh, en els consells escolars, eh, el, aquest personatge tècnic però municipal eh, era qui podia mediar i qui podia manera facilitar l'integració. Era un extern a l'escola que no, era, no participava, no estava dins del Neollo, estàvem externs, però teníem una funció important de poder Reordenar una mica coses d'aquestes, no sé si ho havíem fet, doncs des de Consells de Escolars, si ho recordo. Es eh, plantejava l'excolta d'un alumne, discutit en el Consell Escolar, no, no resolt dins del Consell Escolar, muntar totes les activitats del migdia, que en aquella època els nens estaven es quedaven a allinar, que era camp d'equipunt, d'una de a tres activitats, obrir biblioteques a les tardes, les de l'escola, perquè els nens allà no tenien una casa, on podien estudiar i treballar tranquil·lament perquè estaven amb la televisió o l'incomendadora i la biblioteca. És dir, dins del consell escolar, en el fet que hi participaven mestres, pares, alumnes, i a més algun element que podia també tenir una relació amb per exemple, per ampliar els horaris dels consells, eh? que són coses molt simples, però... Que, si que el fons de... és aquesta figura que estava realitzant el sàmbit de mediadors. Sí. O sigui, aquestes figures mediadores, en el món d'avui de governança i tal, cada cop som més interessats, eh? Mediadors mm. no, no, no, no. eh? la... sí. per, per ajuntar al camp cultural i al camp educatiu... Però tenen sí. que tenir una funció... Sí, sí, sí. Vull dir, veus, la medià... Sí. No, no, no, no, el rol, rol de l'explicitat, eh? I, les... I més coneixement per sí. part dels centres. No? Sí, perquè sempre estem en aquesta cosa, eh? Pares... Bueno, a veure, per altra banda, les AMPAs fan moltes coses i els que a vegades també en el Consell Escolar o en, el, en aquestes relacions, pots també ajudar que els pares eh, vagin més enllà, que en, el seu, en el seu lloc de, de reivindicació, no? Pots ampliar. No ho sé, ho dic perquè aquesta figura, a sembla que ara no sé estan els Consells Escolars, no sé si l'escola concertada en té per llei, perquè si no en té per llei, vull dir, no en té. Eh, La no sé s'ho va carreglar. Uh, o sigui, el consell escolar era obligatori prescriptiu, i prescriptiu, hi havia certes decisions que si no s'havien de passar pel consell escolar, la veu de les famílies estava regulada amb el consell escolar, i va quedar fora, que no calia. O sigui, que era consultiu, no decisori. Ara, la Loe tornar no? En aquest país tenim un pèndul, sí, sí. segons els governs sí, sí. I a hi ha un punt aquest significa. Eh? La participació de les famílies com va caient del pèndul quan és d'a, quan es tallà o si sigui, pots anar fer el... la revisió de les lleis que hem tingut i vas veure on queden les famílies en els consells escolars, ara quan vingui s'apliqui. és tornarà a ser obligatori que les decisions es peguin en els consells escolars. Tenim, hem tingut 15 persones connectades en YouTube, però em diuen que no hi ha preguntes. Les persones que estan a casa poden anar a totes al xat. Creu una pregunta, ho dic, perquè així també enriquim el debat amb la gent que està fora. O sí sigui, que som els d'aquí més d'unes 15 a 15 persones. L'Elsa ha aixecat demà, bueno, la mà. Bé, jo... Fem. No, felicitar-vos el, el repte de Serrià, l'advocador i, i sentint-vos parlar i connectant una mica amb el, el, el que aneu dient. No? Em, eh, em sorgien dubtes de, de sobretot com fareu algunes coses. No? És a dir, eh, d'entrada, el tema de que la vida comunitària i la participació cultural, etc precisament l'exerceixen més les escoles públiques, eh, implicarà com a projecte de valió educador mm posar un peu a les concertades, és a dir, portar-les aquí, perquè si fem encara més participació comunitària les públiques les ceres públiques i les concertades acaben menys, no? vull dir, això és normal. Amb eh... el tema de l'institut, també pensava una cosa en positiu que passa en aquest barri. Com una mica l'escolarització de Sarrià, que acaba sent una mica endogant i etcètera, quan has d'anar a l'institut com a viu, t'has de desplaçat l'equip barri i comences a veure realitats diferents. No? Vull dir que no sé ben bé si un objectiu seria tenir ser un barri o, o si, si afabobilies sí, sí. més o menys això que usnt eh, mitigar. No? Eh, això seria una branca, el, el com fer participar les concertades, o si, es, o si hi ha aquesta voluntat, o si això és un objectiu. I l'altra, que és, és per mi encara més complex, eh, i que no, és a dir, ho heu anat dient, no? aquesta, nova, aquesta nova pedagogia que s'està instal·lant a l'Escola Pública, especialment a Sarrià, com sabeu, no? les, les, L absència de la figura educadora, no? el, el deixar participar molt a l'alumnat, fins i tot autoavaluant-se de manera eh, no? No, trimestralment, etc. Fins i tot, també heu comentat per aquí, l'absència de continguts. Eh? Models pedagògics que van més a, a com fem les coses que prometen a, a evitar de continguts l'educació. L'altre dia hi havia una entrevista interessantíssima a la directa, no sé si l'heu llegit, amb l'Anny Pérez, una pedagoga de, que de, la, de la UAM, no? de Madrid, justament dient que aquestes pedagogies alternatives eh, van en detriment del que suposa que busquem. La nostra de la votació. L'equitat. Sí. O la nostra relació. La nostra relació. Eh, I fins i tot era, el titular era més fort, no? era que era comparit per la classe genera. Com es planteja això des d'un projecte de barri educatiu de Sarrià? No. <ríe> Ho sento perquè no sé que són eh, qüestions eh, difícils, però bueno, crec que, que haurien de ser central en no? qualsevol acció que vulguem. Ho com a barri de renda privilegiada, etc. I, I, com tu deies, amb una oferta concertada, exagerada, no, jo diria no només concertada, sinó concertada religiosa. Perquè aquí a ja que és difícil poder anar una concertada eh, molt religiosa. No ens queda en el barri. Tenim que un àvia, que no sé. No Aquest és ben no. ah, sí. Però, bueno, concertada religiosa en tenim moltes. És el barri. És el de 60 eh? Sí, la tarda per volar, jo crec, no? quan està. Bueno, el dubte seria una comestrador. Mm. això sí, la, la tarda sí per la primera pregunta, que és molt difícil, eh, um, demanaria, eh, uh, o sigui per la sinèquia la sala, digueu una, quines són les portes concertades creieu, no? que reeu, vosaltres per coneixement de les escampes, els professors que hi han a la sala, que eh? que podrien Um, escoltar aquesta música amb bons ulls. és una pregunta que, que, que ens fem. Um, després faig un, un punt. això um, Aquest és un procés que durarà uns mesos i que l'hem doncs, d'entendre també com una treballador. El treball comunitàri, l'educació comunitària, no, no hi, hi entorno amb el tema de la neoliberalització del comun, si no l'hem si, si de sostentar amb voluntarisme, no l'aguantarem pas. O sigui, ara, ara tenim uns diners per fer una cosa aquest any i esperem que um, trobi projectes... Vull dir, que jo m'ho prendria més com un i Hem començat per les públiques perquè entenem que, um, si parlem de donació comunitària al territori, qui s'ha de sentir interpel·lats són no, les escoles públiques, per tot el que ha la, la Marta. I, per any, eh, eh, I aquí sí que jo diria que hi ha una aposta hipòquitica. Deixem la, la, la porta a entendre que la concertada en aquest país no, no és public o la concertada en eh, el, el paradigma des del que si participem, des del que partim, sinó no, eh, sabem que la concertada en aquest país té una complexitat i una diversitat eh, molt més àmplia del que ens pensem. O sigui que... Um, pensant en unes consultades d'aquest barri, n'hi haurà algunes que, que la música els hi interessa, la... interessant i n'hi haurà unes altres que, que no cal que intentem que... de, de, de, de fer. Després, sobre l'objectiu de l'Institut d'Escola, um, jo vaig anar a, a l'assaig al Bàs i a l'Institut i trobo una experiència, com has dit tu, agredidora, maca i, i el que vulguis. Ara, amb el tema de l'institut, jo crec que el fet de que les AFES copsem que hi ha una inquietud sobre l'oferta pública d'instituts de, de secundària aquí al territori té més a veure amb, amb que copsem que tenim un problema a nivell sistema català i, i català perdó, per, per, per, per parlar en termes macros sobre el pas de la primària a la secultària, sobre el, el que es perd en aquest pas, que, eh, que la política educativa fa uns anys s'ha transformat i, i ara jo, com a pare d'un nen de que d'aquí de de dos, podia, ja haurà de fer aquest pas. Jo crec que té més a veure amb angoixes que tenen a veure amb, amb el sentit de l'educació i amb el veure que a la secundària tenim alguna que no funciona, que no pas amb el fet de, de que necessitem... Uh, o sigui, és um, agafar un símptoma i tractar-lo. I tractar-lo de manera... Um, i de fet, una idea del projecte és convidar a gent que ens vingui a explicar per què aquests pares uh, um, potser no necessitem no un, un institut uh, públic aquí. Però ho hem de tractar perquè a totes les sortides de les escoles et trobes amb pares pedint pel primà. És com el tema de l'anglès. A la meva escola, a la sortida del barri, es parla de, de que si no s'explica bé l'anglès o que no s'ha si de fer més anglès. Són angoixes de les classes mitges, acomodades amb, amb un capital formatiu X, eh, que en, eh, afecten a la a, són angoixes que s'han de visibilitzar i que s'han de tractar Estan en aquest sentit. Llavors acabo molt bé perquè em sembla que ha estat... No sé la recerca que hi ha darrere del, del que ha publicat aquesta noia que ha parlat ha criticat aquests aprenentatges sense continguts o, o, o un moviment de en diguem na pedagogia escrit no crítiques, sino anti critiques, però diguem fetes al màx de, del sistema públic en el que moltes persones progressistes han havent s'estan creant gheitos, jo crec que aquesta entrevista ha, ha servit per canalitzar ehm molta inquietud de, de gent que pensem que l'escola pública té molts problemes, ehm és perfectible, però que de... ens hem d'adopar algú tan seu per, per, per, per reanar el que deia la Marta d'unís, tenir el perfil de classe també quan parlem d'educació. I ja acabo. En um, ja, um, tot això hi ha un tema d'interlocució política. No, no, no, no fem educació. Um, o sigui, no és un acte no polític, ah, polític. Sí, també m'aniria una pregunta que faria la Marta i que faria la resta de professors en eh, dia. Tenim la sensació que s'ha despolititzat l'escola pública en, en el sentit en l'especte d'èpoques anteriors que hi havia un, un, una consciència eh, de, de, de classe dins de les escoles públiques, que ara avui en dia sembla eh, que, que, que, que, que, que, que, que sigui un tabú en el sentit de aquest és un espai, espai neutre. Marta, dins en el llibre de l'escola es fa molta política. Molta gràcies polítiques? No, molta més, de la lluna es pot pensar, no? no. Ah, no tinc un bon dia de coses. No, estic pensant <ríe> en el, en el, molt ràpid, eh? Estic pensant amb el Tedesco, que un, un, un dia feia una obertura de llocs escolar o... Acaba el Tedescoel, eh? de Penterjuntos, l'educabilitat, aquest senyor que va ser ministre d'Educació l'Educació de, de l'Argentina i, i pare també dels de les ciutats educadores, etc. No? I llavor totes unes mestres deienix sí, tot és molt bonito, però el capital va en contra d'aquestes idees de lo común, de lo juntos i del capital del capital. I el tedesco que ja era una mica bonito eh? diu ha vist, vier, però estos, estos banqueros toeren seus maestros. No? No Clar, si no pensem que alguns mestres també han d'educar els banquers, sempre seguirem dient <laughs> el capital, el capital. Bueno, ho perquè realment aquest esforç de trobar alguna concertada procliu a alguna cosa comunitària estaria molt fer. Perquè si no, tenim xavals de d'aquí s'arrià, que la lien quan hi ha les festes, que s'emborratgen, que tenim... Eh, brots eh, de conductes eh, feixistes, tenim votants de Vox i ens posem les mans al cap. I si no, aquests nois i noies, que els hi passa tot això, no ve algú i també, home, no, no ens sorpareix però, i els seus entornos educadores i els seus motivadors d'al·lago, la tots com un vallà del cau i ells allà vinga, anar-se a rapar al cap i anar fent-se alxuletes i, uh, no? i tenint conductes racistes. També ens concerneix això, també són els nostres veïns. Jo penso que aquí és on ens hauríem d'impulsar la militància, no? de, de dir eh, doncs anem a buscar l'escola concertada d'aquest barri que tipi més gent matriculada del propi barri, per exemple. No? Podria ser una bona manera triar alguna. La que sigui més de proximitat. La que... però, però, ostres, després estarem tots parats de comis que vols fer tants vots. No ho s'han anat a buscar, tampoc no hi són coses que ho preocupen, eh, això. Per mm. <ríe> <ríe> dir-ho, <ríe> no ho no? veus a les coses. Volia fer una pregunta que és molt semblable, crec que és i que més aviat agafo que heu fet. No? Jo penso que eh, d'escoles eh, concertades a aquest barri hi ha de molta qualitat i s'ha crec que el terme de eh, és des d'es que és, és, de, eh, és un referent eh, educatiu, que també, eh, una està interessariat. De També crec que té un un educatiu I per exemple, en el cas del periòd de de referents comunitaris no? i fan unes cibles uh, conferències que són obertes a tothom i que són molt interessants. gent I parlem d'escoles públiques que n'has deixat almenys un parell. Sí. L'italiana i l'estiu francès, ah. que són cúbiques, no? <ríe> Mira, això és un cúbico. És interessant com a contrast, Europa, com que una escola cúbica Itàlia, a Itàlia en França i una altra a Catalunya, a Espanya. No? I després, a l'any de l'Orient, hi ha que el, <ríe> el, el Sagrat Cor que doncs, és assegurà des del 1950 anys, però o és cúbica, és el meu... I no ho un any, no. I, eh, a part d'estar molt interessat al barri, és que han fet barri, perquè hi ha molta gent que entre les opcions d'anar viure a Sabrià la possibilitat de fer escoles. I això és una... I a part de les noves solucions, jo doncs... entenc que no s'ha d'agafar totes les escoles, perquè hi ha moltes i ni el sector ni l'exèrcció que són sol·linèdiques no s'han dit que l'on va donar un des de sol·linèdicament. Però sí que està en el seu escó. Finalment, també volia fer una reflexió, una proposta que hi ha a la Isabel, el referent de programació, el director i la Junta, en el sentit que mm, això havia sigut una escola, L'escola italiana és l'escola d'aigua. L'escola té dues lliures diferents i per a les lliures diferents. Uh -huh. I crec que en altres moments s'havia intentat fer uh, activitats vinculades a l'educació i patologia. Ens va fer una taula rodona i ens va convidar directors i lectores de moltes escoles d'aigua, de, de les publicitats, concentrades, també, quan es va fer el Congrés de Ciutats Educadores, també va fer congrés aquí. Per exemple, em sembla que a Barli hi ha moltes escoles. I que va ser també com crec molt segur. La proposta seria intentar doncs, mantenir aquesta rostra de Carles a amb el que s'ha d'educatiu a Barli. Jo penso que hi ha un vincle de l'idea. El que no m'ha sí. dit és que una escola de vida. No? En doncs, D'alguna manera no sé què volia dir. Puc contestar, que hi ha però hi ha no sé. Però no. M'agrada molt eh, que diguis això, però justament sí que volia supraallar que és la base... De que, vull dir que, que una de les grans expunes d'aquest projecte té veure amb això. Eh? Jo crec que El vincle sí és molt evident. No? I que, per tant, justament, és com podem aprofitar aquest passat compartit? Perquè aquí hi és una escola, que és un centre cultural, és un centre cívic, però com pot ser que, en el fons, hi hagi tanta desconexió, quan una hi ha que hi compartit i quan, a més a més, estem molt a prop, no? I que gran part d'aquest projecte, sinó el que persegueix, també és un, és un canvi de dinàmica, és una forma que tenim de treballar o de no treballar eh, de forma coordinada i en, i en xarxa. Perquè al final, dius, quina elettoritat, no? que han sortit persones, no? aquests agents mediadors, amb ganes de conèixer, de començar a treballar per les plegades, però potser dius, hauria sigut el tècnic de districte d'educació que ens hagués assegut, o que ens assegués un cop al trimestre, un cop a l'any, els no? tècnics als centres cívics, a la biblioteca, a les direccions de les escoles, per veure com podem treballar conjuntament, com ens podem ajudar, com podem col·laborar. No? que Això ha sigut una cosa que ha sorgit aquí doncs per sensibilitat, per formació, pel, pel que sigui, perquè hi ha famílies que fan servir a Orlandai com a espai d'oci, perquè participen de les seves activitats, participen en les amnes, i ¿no? es coneixen l'espai. El que ha fet és reforçar el projecte. Però i patrocinar-lo una mica fora de casa, els cursos i tot això, pas justament implicar una certa casa urbana aquesta cosa. les ganes que això de de que succeeixi que ciutat, i veixi activa que, que creixchu, no? Perquè per no posar una casa d'Orlando juntament amb el cos falloguer a desenvolupar, conjuntament un projecte d'aprenentatge i servei, no? Per exemple, seria meravellós que a partir d'aquí poden passar moltes altres coses en aquesta línia de barri educador i de ciutat productora. Això no que podem promoure les Si sí, Jo tenia un comentari sobre l'escola concertada, que és que eh, estic molt a veure amb tot el que s'estigui i sobretot en aquest punt d'ajut, que hi ha escoles concertades al barri, que sí que tenen, estan implicades al barri, i que sí que estaria bé, potser, convidar Jo veig l'escola concertada en dos les anys. Una, que és ja hi ha escoles concertades en què la família, les famílies en lloc d'implicar-se en el projecte el que fan és comprarr. bussquen una escola que tingui un projecte que s'escaba bé sola i els porten els seus fills a aquesta escola. En on, implicar-se amb una escola i muntejar l'educació als seus itzadors. És un lloc que ho veig així, eh? com un mercantilisme i com una manera d'actuar l'altra, com a costat ella, és que hi ha escoles concertades religioses que el que fan també és un projecte social, no? d'anar a les famílies més de tot el dia, etc. De de també hi ha escoles concertades que acaben tenint alumnes i, i, i, i projectes que acaben amb persones de vols, etc. Però bé, bueno, que, que l'escola concertada, ja ho deies tu, és, és molt diversa. No? Els joves s'hi canvien. És molt diversa la concertada i és molt diversa la, jo, sí, la pública. Jo sí. penso que només m'he deixat tenir un, un concepte que, que per mi és molt central i que agafa pes eh, també, que és el de gentrificació escolar. No? Um, L'escola pública, en teoria, el tens tot cobert. No? L'estat a paga l'escolarització on no vaig fer algun treball de camp jo no sé, el 2016 o així, mirant què pagaven les famílies, les famílies de les escoles de Serrià pagaven tres vegades més, de la pública de Serrià, pagaven tres vegades més... O sigui, l'escola on les solies, no diré qui d'ells, eh? però pagaven més de Barcelona, en una escola de Serrià, que aconseguia reunir el triple de pressupost que l'escola que pagava menys les famílies, que era una escola de Torraló. No? tot de la xarxa pública. Llavors, clar, la xarxa pública resulta que dintre de la mateixa xarxa pública hi ha una xarxa pública que pot fer tres vegades més de coses, tres vegades més de diners, que és molt, és molt, eh? O sigui, pots tenir un, un pato preciós, pots tenir una i una, una i pots tenir psicopedagog, pots tenir no només recursos extraescolars, sinó recursos substantius de l'escola, en aquests diners, no? Això en eh, doncs consta que ara s'ha limitat perquè pel perill de la gentrificació escolar. O sigui, un debat que... Jo vaig estar en moltes sessions de moltes altres, eh? i hi havia aquest debat, per exemple, del de... Poble Nou. Bàsicament jo vaig triar el Poble Nou perquè tenia doncs, dos extrems en un sol districte. Eh? Tenia escoles de classe molt treballadora i escoles molt elitistes. perquè allà, Sant Martí, <síntic> <síntic> Tenim els dos extrems de venta. Tenim un, un sol barri, amb pocs metres, extrems de renta molt diferenciats, i ha pintat molt bé, com a l'audatori social, per veure això. No? Hi havia unes coses que deien que ah, ens han tret l'auxiliar de conversa d'anglès, no? pues el paguem. I a la pròpia escola dèiem que si comencem a pagar se una concertada i les famílies populars ens marxaran, perquè si per estar en aquesta escola has de pagar aquestes cotres, o, o com poses un auxiliar d'anglès no? a, a l'hora de l'escola? Si, si... Els que no poden pagar, ho paguem uns quants. I els que no ho han pagat, fan l'altre de classe, si és una hora lectiva. I llavors va començar a, a posar-se en manifest una perversió del sistema públic pagar certs serveis a l'horari meditiu. Això ja està, més situat. Però el preu del menjador. Ah, és que nosaltres volem un menjador de proximitat, i que no hi hagi tanta protecció vida barata i que hi hagi més, més fresc, no? Uh, clar, el, si el preu de menjador... Això era un debat que jo estigui allà. No? O si sigui, el preu del meu menjador es posa 3 euros per sobre que el preu del menjador de l'escola del costat, estic fent gentrificació, en aquest sentit, que només es quedaran aquí les famílies que podran pagar això. I són xarxa pública, però posant un preu del menjador. I, per últim, l'activitat extraescolar. No? I llavors, allà a Sant Martí, en aquella zona que què estudiava, doncs vosaltres ho coneixeu, ja sé, hi havia una escola a Càcias, que venia de famílies molt populars, que la seva ampa es va negar a fer propostes d'extraescolars més cares de tant, no? o propostes de viatges o de colònies més cares de tant, perquè així no generava, o sigui, perquè així no se situava per damunt de costos. El debat dels costos, i crec que és un debat que haurà d'entrar en aquest projecte, no?, de perquè els costos són gentrificadors. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. A veure, jo no sóc del jo sóc professionalment del poble d'Alau. Els vaig estudiar, les teves. Uh, no, però, però des de la visió de mestre, eh? Uh, i ara que ja estic al final de l'etapa professional, estan tindint més dubtes de tot. No, és que no has trobat una fibra, Marta, quan deies que uh, la participació els molt bé, els preguntem coses i tenen discurs, i saben parlar i saben opinar, però ara la gràcia és que sàpiguen fer, que sàpiguen, no? sàpiguen posicionar-se. l'única manera de fer això és conèixer realitats que no siguin només la seva. I, i també la idea d'allò del, del, del talaboc que era l'esplau que, que portava el, el nen de casa seva a l'escola. El treia de casa El treia de casa per portar-lo a l'escola. El treia d'un àmbit privat per portar-lo a un àmbit públic. I, i a mi aquesta figura m'agrada, no? perquè penso que el, el sortir de, per anar a un altre lloc, eh, té valor. I aleshores és quan dius, bueno, doncs si la feina de l'escola és treure el nen del seu àmbit familiar per portar-lo a portar un àmbit públic, que és l'escola, i ara l'escola i poso les famílies i ja en tornem a tenir... No? I aquí em crea una contradicció. Una ah, clar, em crea una contradicció. Que, potser el debat és intentar entendre què és l'escola. I, I que l'escola, tradicionalment, també és com un lloc on ens van aprendre, i potser ens cal anar pensant que l'escola és un lloc, és un centre cultural, una -sí, no? de creació de cultura, que els nens aprenen coses però que paral·lelament genera cultura amb tot el que està al voltant dels nanos, que són les famílies, no? Però això com la mentalitat en el gremi dels mestres encara ens costa molt. Mi, ens costa molt pensar que que, que generen cultura, no? És tremenda. I l'altra idea també de, de, de sortir del... I un lloc per anar d'un altre. No això d'haver sabut, més que ningú. Les famílies trien escola, les escoles veuen que hi ha més semblats a ells mateixos. Aquest és el criteri per triar l'escola. No és el projecte educatiu ni les instal·lacions, no sé què. És, em la sortida a l'escola i aquests que s'assemblen molt a mi, aquesta serà la meva escola. Clar, això no en va a mi absoluta. Sí com podem fer que els nens de Serrià coneguin els nens de Ciutat Vella? És igual, eh? Els nens del Poble Nou coneguin els nens de Ciutat Vella o de Torrebaró. Sí, sí. Si no sortim d'aquí, és que ens sembla que la participació democràtica serà molt petita, perquè entre nosaltres ja ens entendrem. O, o, o l'únic que gestionem són matisos. No, però la, clau, aquest... la clau és l'escola heterogènia Clar, com sí. La no. quan urbanísticament, en barris eugenis és difícil. Aquí tenim un bon exemple, eh? que és Camponcí, l'Arc, Xanfran, fa una cantata. Jo, jo exemple, i... no, ho fan, no ho sé si que no ho o sigui, això, això està instal·lat, està això instal·lat no? a la sèrie. No? Fan una cantata, perquè com tot és fonamental, Xanfran, que està allà al Raval, i sí. Camponcí, que està aquí, segueixen cantant junts, no? Les teves en sí, hauts, en right. aquestes que està sí, sí. militant sempre per la barreja i genera pols d'aquesta mena. Right. Però això sí. seria un bon exemple. Per... Però això com ho fas, l'escola? Sí. O sigui, o sigui, Tenir intercanvis. Bueno, sí, però sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que és de sí, cada escola, sí, no? Fer -ho, sí, sí. no? Sí. Sí. O sigui, si, si, si l'escola d'un barri està en un barri molt homogènic, l'aprenentatge de la heterogeneïtat l'has de generar. Has d'anar a per buscar. Però jo diria que és inaludible, ho hauries de fer només podria fer que políticament es decidís que donin per llora les escoles que tenen aquest intercambi. Sí, sí, fer projectes convertits sí. Fer projectes compartits. Sí. Amb... Podria una de les unes no polítiques governança. Sí, sí, sí. Enric. Bon, jo no sé si acabarà tot en aquest projecte o seran <susurra> els segons pilots. Però diguem que, que hi ha una semblança amb les escoles i, i Casabranda. I no sé Perquè... Hi ha, hi ha dos paradigmes que, que diuen moltes voltes o que diuen unes voltes, que és la diversitat i la porositat. N'heu anat parlant, eh, el que heu anat comentant, però el, el repte aquest de, de, de, de si som reflex o, o som acollidors amb la diversitat que tenim a l'entorn o no, o teni, on estem d'alguna forma... Quins són els, els, els, els viatges que tenim? Això crec que és, que és important. I un viatge important, bueno, s'ha comentat abans, que és... Pues bueno, a l'escola francesa, a l'escola italiana, hi ha col·lectius del territori que viuen les seves propies realitats no? i vivim en, en, en vies paral·leles amb sitges. No? Llavors, com tenen aquestes sitges amb el tema de diversitat? Ja no dic d'anar a un altre barri, no amb altres realitats, però que en aquest barri ja tenim prou realitats. No? I l'altra seria el tema de porositat, que és, o sigui, com... Hi ha escoles o projectes que són autocentrats i que no tenen cap interès de, de, de tenir cap intercanvi... de Escoles totales. Sí. No? Sí. I, i quines, quines tenen projectes, ja poden ser de, de coneixença amb altres territoris, però també en el nostre territori. O sigui, hi ha molts veïns i veïnes això que es contesta abans de qualitat o, o, o de conèixer els no? al, veïns i de generar vincles, de vincular. O sigui, jo crec que és important. Llavors, hi ha realitats aquí al barri que són vides paral·leles. Tenim, des de centres de dia, mil històries que són veïns que tenim aquí i, i que els infants no coneixen o bueno, les famílies tampoc. Eh? Llavors, està clar que, que les afes d'aquest barri tenen problemes molt difícils a les afes d'altres barris. O sigui que, que aquí hi ha un, hi ha un problema auto, bueno, de, de, de Sarrià, que no el canviarem, però després no són una mica el... diversitat i curiositat com es pot treballar i buscar de, de, de ser més màxim inclusiu. quotas sí. sí. no te de tu per que tenim la sort que les escoles són laboratoris, o si sigui, són canconversions retoràries, no, no ser un bosc que crescut al aire, és un bosc que ja no Però com que amb les escoles poden fer laboratoris, ell proposava que es fesim laboratoris de la veja, que podries passejar coses també a classes fer eh, espades, eh, això dius, no? a nivell de governança de país, que es, que es proposessin intercanvis... Eh, em sembla que hi ha un projecte, aquest projecte que... Jo tenia un projecte que me'l mirava una mica de rebull perquè, perquè era molt, molt catòlic, perquè havia proposat el, jo, el, el papa... El... A les Colars, no? A les Colars, va d'això, oi? Mm. Sí, el, el Martí, el d'Escològic. Era un projecte que, que havia sortit d'Argentina, que nois i noies d'escoles molt ben estants feien estades a escoles molt ben estants. Es diu projecte Escolars i el, quan el papa d'Ergoli o l'Argentina era mossèn d'un barri, no sé què, el va proposar i ara com a, com a papa doncs, també s'està proposant i participen algunes escoles catòliques que, que fan estades a barris més populars o no sé quin, com ho fan. Eh? satisfà. Vale ja sui. És aquest projecte. Sí. Sí. perquè tenen escoles executes sí. sí. les... sí. ja? sí. no, a diferents països i tal, eh. Exacte, que A més, no toca una cosa quan ja ja no sabem que aquestes són una varietat de cosa, no només sí, no no? no, no, no? no sé no. eh les aplicacions bàrre, el programa escolar, les presentacions, tot bé, és això, eh? que has vingut d'escola per aquí, sí, com... sí, sí. però sí. I, I ara és un que, que ens ho dic, que una de minuts altres. que ens dedicàvem a l'interpargència la gent per un any. Perquè ells hem tingut un diàstic perquè ens pensen que s'havien tingut 15 dies, a l'hora de portar. No, no, no, no, s'ha de fer bé. fora, o si hi fora, amb disse mitjans o amb que tens una esponja, eh? sí. sí. i això funciona bastant bé. Això tenia la teoria de que encara no, no funciona bé. Jo no, feia, però... sí, té, no, no el... feia, ho feia. No ho això. La teoria és que si tothom fa l'esforç d'engenar-se de en un en un altre família. en una era jove, després no haurien de matar-se entre ells. És una cosa així. No? Pau creadorà. Sí, de jove, el jove, el jove, el fa en una era jove se n'ha faltat aquell any, el visitari experimentari. No n'hi ha gaire, no n'hi ha gaire, no n'hi Però aquells n'hi ha tota la vida, són de moltes cultures. I això fa moltes coses. Això fa moltes coses. Això crem que hi ha d'acord. I a més, en parlarem de la setmana d'aquestes. Això, per acabar-hi, no ho aquesta vida, I ara s'ha de fer que tenim moltes escoles per a tema de la igualtat, no?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 en canvi, el diner o sigui, no és el que és, d'acord? Aquí, aquesta cosa que ens doncs, fa quasi... Però bueno, el confinament no m'entès. El confinament no m'entès si podia seguir per altra manera. I el confinament vam molta feina, molta feina, gràcies al la pantalla, si hi ha molta gent d'aquí, la I, I no he sentit petal. A mi, com a manera de projecte, és una cosa que estava en gràcia. En fons, si l'altre, per la Pau, que es posa per la normalitat, la Pau, en aquest moment està en gràcia. Com? Perquè la gent que la transparència, o sigui, és una plataforma que és totalment transparent, i la transparència és com l'aïla de la democràcia. O sigui, la democràcia de la seta perquè això és el món, és el món de la xarra. O sigui, 25, sí, és d'acultura, és d'acord, però en el siglo ja no, XXI, la democràcia ja no és sols al carrer i les velles. Hem de parlar de dades, hem parlar de transparència, de parlar... I quanta gent sap aquí quin era el resultat de les proves aquelles a que es podien anar a l'escola pública quan. dir-ho a l'escola. Dubto que algú no sàpiga, a més a que de matemàtics any, però no ho sabies, no saps quines escoles t'han de dir. I quan va tindre, doncs aquest. I si ja sabries, que les escoles t'han de dir, no se sap res. A veure si l'experiència és... si, d'aquest doncs, projecte, segons que projectes d'aquests... Aquí, si vols fer projectes de poc o si no, eh, <fixi> ja, ja ho eh, <fixi> la, no? sí, sí, sí, sí. Però sí, que transferència és la paraula la i Crec que en tenim molt poc i no s'ha de, de, de preocupar-se, però jo crec que és ja una que et ens falta una mica. Eh? I els nens que fan ara... Ah, comença obligatòriament hor i que siguiem bé. I volia saber per davantatge a la transparència. Com ho fa sense la que no és típica pas. No és una cosa el treball d'un jorn, fes un trimestre i un vol pregunta si posa explicar què passa per què. I si puc explicar-te això, però aquí, a la casa de Londres, que és tant, s'ha dit, pots venir tu a impulsar aquest projecte. <ríe> T'ajudarem amb poc a poc. Però què fa això de la transparència? No, en el, en el, en el que, eh, que diuen decàlogos a algunes escoles més demoràtiques, a l'altori, al collet i tal, no? aquests 10 punts que tenen, justament toquen el tema de la transparència en el sentit de dir, en una escola on, on fas explícita... Ells parlen de, de les gramàtiques escolars, que la gramàtica és allò que passa però no està escrita enlloc. No? I els que sabem que sempre ha anat així doncs els sabem moure d'entro. Aquí arriba de nou, no... es queda com molt paralitzat, perquè com que no, és... Ai, no sé què... Són... Aquí fan això no fan això, no? És com, són gramàtiques, però si tu no saps aquella gramàtica, et quedes una mica enalfabet. I llavors proposen un exercici d'explicitació de tot. Fem no? un exercici d'explicitat en lletres, en com sigui, en informacions, que tothom sàpiga les coses, ens les expliquem en fotos, les pengem a la web o les posem a l'entrada. Fer explícit el que no està dit. No? I això és un exercici de transparència, eh? com, com, com es fan les coses. No? Justament avui parlant d'un tema, per exemple, que és un exercici de transparència, parlar de com s'organitzen els horaris i els quals són les escoles. Perquè uns mestres X sempre són els que es lliuren els divendres. I els altres mesos no aconsegueixen. Aquests criteris havien de ser transparents. La transparència, doncs, sí. No, no, sí, sí. Jo, si em deixes, em una pregunta molt bona per explicar també una poqueta d'enric, que és que els reptes de les escoles d'avui en termes de democràcia són similars als reptes d'entitats com aquesta. I, un, i com a resposta o, i també que, que lliga amb, amb els... Amb... Hi ha una eina que, que, que s'ha treballat bastant entre centres de gestió comunitària, que és el que s'ha dit el balanç comunitari, que ha treballat la xarxa d'espais comunitaris, que parla de quatre dimensions a través de les quals espais eh, com aquest poden eh, avaluar i, i ara hem fet l'avaluació entre en, cometes en, en, i en, a diagnosticar-se en indicadors de diagnosi el que fa a, a quatre grans àmbits que són, per una banda, la, la democràcia interna, la transparència que tu estaves citant, però com aquesta també està lligada a, a qüestions com l'arrelament al territori, amb, amb, no n'hi ha prou només en prendre decisions d'una no, manera eh? si no, que l'arrelament al territori, també pensant al retorn social, l'impacte social de les organitzacions. I finalment la cura als processos, que vol dir la, la cura a les condicions laborals, la cura... Hi ha dimensions d'anàlisi de com una organització respon a als principis democràtics. I, jo, I en aquest sentit jo penso que el que deia l'Enric, que és que... Amb, amb, amb organitzacions com, com aquesta, que és la, la plataforma Ciutadana, que preocupa per les múltiples dimensions que té la, la, la democràcia, doncs també serien aplicables a les escoles. O sigui, a, a pensar a la democràcia en les escoles, no només l'interme, sinó la roda. I això també ens ensenyaria, jo penso, d'això a lligar amb visibilitzar que aquesta diversitat Um, és sí, Jo no diria que les escoles aquí són homogènies perquè per, per, per, per la meva experiència ara com a pare um, no penso que les classes socials no atreveixin les escoles de Sòvia jo no diria que les escoles de Sòvia, les públiques tot i que sabem que les públiques de Sòvia estan millor que en un altre no diria que no classes socials perquè jo el que veig que n'hi ha i dins d'aquesta transparència seria més i menys a aquestes coses. No és 9 més 10. No sé si hi ha alguna última... Vull dir una cosa que t'he dit abans. Que tu has fet el tema de les gampes o afres que van a la escola. Ah, Sí, sí. o no, no, no. bueno, famílies, o no? famílies, o no? el no, pare, el no pare, el pare, sí. no. Famílies d'infants? Sí. És... No, no. Associació de famílies d'infants. Sí, ho ah. vaig veure, si l'altre dia... El que volia... Ja ho vaig dir, són les altres. Ah, ja. sí. Perquè són infants. Vosaltres, quina... Què recomèn que has dit abans de diferències de triplicar pressupostos? Internament, aquí al no. barri de Sarrià ja passa, i jo, de fet, està anant amb ampes de soles que no he participat, doncs, també hi ha aquest debat. És un gran dilema. Eh? Us pregunto una mica què recomanaria. dir. Eh, S'hauria de preservar, fer aquesta diferenciació entre barris i, i, i no perquè els poders adquisitius de determinades ampes d'aquelles famílies cinc superiors anar posant diners en aquesta caixa per suplir. I no estic pensant només en diferències entre barris sinó amb suplir herències de les retallades de l'administració pública. Per exemple, no sé si les teniu quantificades, per l'administració pública ha sigut molt més dura amb les retallades de la pública que amb la concertada. I les xifres sou els experts i no sé si les teniu a mà, però són és a dir Les ampes, molts cops, el que han fet és anar suplint que l'administració pública estaven deixant de... Què haurien de fer les ampes? Què, què regmaríeu? O sigui, per mi és un dilema molt important de les famílies i de la participació a les escoles. Hem de suplir aquests diners que l'administració deixa de donar i que la concertada no de l'està de ser No s'ha de fer? S'ha de ser solidari amb les altres amples de barris amb rendes eh, amb major dificultats de disponibilitat de renda? No, primer, ja ets diré una pregunta ja. que és... Um, l'administració pasteix. No totes les famílies estan disposades a quedar-se en aquest vestit. Perquè pasteix no? I llavors hi ha unes que dèiem com us hi va. No, el primer debat és, és um, fins on voldríem anar a vestits o com en que fos aquest vestit. Eh? Que, que aquí el nivell d'exigència també està molt relacionat amb classe. O sigui, hi ha d'altres manes que les seves discussions són molt diferents de les d'aquí. No? Perquè, perquè el vestit que els estan donant és un vestit que ja els hi va bé, que ja els tapa i altres pensen. O sigui, la, un tema és el de llibre. Eh? Aquest és el tema. Un altre tema que jo et proposaria és, com a mínim, debatem-ho per zona. Això ho van fer, per exemple, a la zona aquella de... de Som una plataforma d'ampes al voltant de l'Argata de l'OMF. Van acordar que pactarien preus de menjador i preus d'estres quarts entre totes. I això, jo penso que és un bon acord. Sí. Perquè, com que les famílies han de ser d'aquell barri, com a mínim entre zones que no ens fem mal. Mm la inversament de Sabadell, les petites del Fòpius i tot aquell tros. Sí. Van fer això. Perquè en allà també tenien moltes diversitats i bueno, van veure un nucli. Per què es va moure això? Perquè allà el nucli que hi havia que en el tercer de mares sobministes, pues doncs va ser d'uns bons mares i pares que van fer l'observatari de la segregació i van fer el nucli que, que es van mobilitzar per la segregació. Hi havia el Roger Martínez, sí. hi havia uns quants allà sí. i els van moure això. I, I llavors van estar debatent i van fer paradogia de per què és important que no, unes no siguin més cares que les altres, les que estem altres. Jo m'atec algun motiu de poder seguir discutint a la de tenir una altra cosa. Molt bé, doncs ens aquí. Moltes gràcies, Santi. Moltes gràcies, Marta. Estic eh... no, molt interessant. Vam activitzant molt de situacions. Ho penso que, que està molt bé. Fem una feina amb dos resultats. Eh? És una setmana que sí. Això és l escola. Encara una escola de vida, per tant, eh, és evident que aquest projecte s'hauria d'advocar. No només estàs estat, això és que està regalat en el territori, no, en el soterrani, i fins al tapat. Que, ostres, l'hem de, de fer un seguiment, eh, aquest de doncs, no. El de març, si és d'octubre a mes de març, en que Després, què? Ens hem pensat... de fer hem de fer el final de clau. <ríe> <ríe> Ostres, no, vull dir que potser, no sé, eh? Potser estarà bé que fer, una, fer una presentació d'algú ha arribat o en què sí <ríe> ha arribat. Mm -hmm. no? Jo que passaran coses sí, sí. a la casa, vull que hi ha accions acció entrevista que tindrem moments de discutir fins a quin punt l'experiment ja hem de tapar el o hem de prendre acció menys. I ara vaig improvisar. Els que estem aquí, com que hem sentit el projecte i tal, ara tenim un mail no? De, per enviar els doncs, xarxes que es fan Si algú té interès en saber què passarà amb aquest projecte, o no, passeu-me'l. Em que és per aquest projecte i jo, quan hi hagi una altra presentació, us ho posida. Sí. Eh, L'Elsa, que és l'església. Jo, jo tenia una pregunta, que és les persones que estiguin interessades en participar activament del teu projecte, encara que no s'inviem cuparence. Però ho intentem. De les altres aspectes que feiem. Sí, la la nou. De que parlem sabent, no, com que ho, alguna variació. Ven i hauràn a la ciutadania, dir que la idea és que tothom que vulgui pugui, formar formes part. Però Sabemos que estem a aquí, que aquí tot aquest debat a veure. Quina, quina continuïtat, si em sembla, eh? Sí, sí, sí. sí. Com anàtis, com com anàtis. I que periòdicament, vull dir que hi haurà, hi haurà bolcatge de resultats, serà la pàgina web de la Casa de Mandai, vull dir que seguiment se'n podrà fer, perquè serà molt transparent. <ríe> <ríe> el projecte, però que més és obert a la participació i a la ciutadania de totes aquelles persones que tinguin ara que fer-me la part. Tot el que és que el projecte presentat està a través de la Casa de Mandai, a la pàgina, Catalunya, ja pots descarregar el text projecte. Sí, sí. Sensació. Ja una si, ben estàs roca, la veritat pública també està preparada. Perfecte, però totạm, gràcies, gràcies. Bueno che la parte non volrei istitutiva si presenta già che parta dalla differenza questo presupposto io io non non deve essere per data